mi igazság szerint már egy párszor itt találkoztunk még egy másik műsorban jó pár évvel ezelőtt, és akkor az házakról beszélgettünk többet, de ennek mint az építészetnek megvan az a maga különleges ugye, vonása, hogy az az élet mélyébe is belenyúlik, úgyhogy már akkor is uh, pedzettünk uh, mi, uh, hogy mondjam, milyen társadalmi témákat. Ébként az Élő Lánc Magyarországnak elnökségi tagja, a Szabad Gondolat újságnak a szerkesztője, és a NADSD alap elnöke, és a tekintetben ez mind összetartozik, mert ugyan a, körül a gondolat körül épülnek föl ezek a dolgok. És a mai témánk az tulajdonképpen a harmadik út lenne, amiről igazából mindenki hallott valamit, és általában Német Lászolóval vagy Bibóistán nevével köti össze, de tulajdonképpen csak azt tudjuk, hogy az valami magyar dolog lenne, vagy úgy értve egy magyar megollás, úgy, úgy érezzük legalábbis, ami, ami, hát mondjuk úgy, hogy se nem kapitalizmus, se nem szocializmus, se nem valami új, ami kivezet abból a mondjuk, hogy kaotikus világból, amiben élünk. Ez, ez lesz tehát a témánk. Ez, ez valóban egy ilyen kvázi magyar út egyébként? Jó estét kívánok mindenkinek! Hát először is nem, de jellemzően közép-európai gondolat, és valóban a köztudatban ez a két világháború közötti gondolatkör merül föl, ami utána aztán a rákos rendszer alatt szépen el is halt, és e, körülbelül ezt az, az is érdekes, ezt, hogy így említed, mert e, ugyanezt a témát e, egy újonnan alakult társasága, a Karácson Gábor kör is a első találkozójának a témájául tűzte ki e, tavaly ősszel, és ők pontosan en, ed, eddig jutottak. Tehát ezeket az ismert e, előzményeket e, említették, amiről tényleg mondjunk el annyit, hogy valóban a két világháború közt már elég jól látszódott akkor a már létező szocializmus vagy kommunizmus, mindegy, hogy minek nevezzük, ugye a Szovjetunió már létezett és elegendő tapasztalat összegyűlt ahhoz, hogy látszódjon, hogy, hogy ez egy totális zsákutca. És a kapitalizmus is már régóta a válságban volt. Hát ez egy Ebb, ezekből a e, tapasztalatokból merült föl, hogy mind a kettő valamilyen módon totalitárius rendszer, ami részben e, az embert károsítja részben a természetet. A kapitalizmus is totalitárius? Az is, igen, ezt így, így is fogalmazták meg, illetve Hát aztán nagyon érdekes, hogyha, hogyha tovább nézzük és, és visszanézzük, hogy mi, mi lehetett volna helyette. Akkor ugye a Karácsony Gábor körben nem jutottak el idáig, bár felajánlottam egy erről szól előadást, de igény hián nem erőltettem. A harmadik út fölbukkan jóval később, és pedig a német zöldeknek az 1980-ban megjelent alapprogramjában ez a dritter vég, vagyis hogy a zöldek akik akkor berobantak a német politikai közéletbe, és... Ez a Jóska Fischer estársával? Nem, nem, a, a Jóska Fischer akkor még, még kis zöldfülű béke aktivista volt, és ő siklatta ki igazán a zöldeket szerintem, erre majd kitérhetünk később, tehát akkor ez egy ilyen népmozgalomszerű dolog volt, talán még emlékszünk rá, hogy, hogy virágcserepekkel vonultak be a bundesztákba, de nem ez volt a lényeg, hanem a nagyon sokféle csoportnak a konglomerátuma volt a, a, az akkori zöldek, és ö, ezek közül a legerősebb frakciója, aki tulajdonképpen a párt alapprogramját megírta, ez az akción Dritter vég, ez a harmadik út akció nevű társulat volt, ezek pedig ö, az akbergi kör tagjaiból kerültek ki. Az akbergi kör kört egy Wilfried Heidt nevű antropozófus vezette, hogy az antropozófus kifejezésről tudhatjuk, hogy Rudolf Steiner ö, eszmének híve, és ott egy kultúrcentrumot hozott lé létre Achbergben, és lényegében a, ez a harmadik út alapprogram, ez ö, Rudolf Steinernek a szociális organizmus hármas tagozódása eszméjét ö, Vette alapul, és ez vált a zöldek alapprogramjába, ami, ami egy öztársadalmi alternatíva volt, és egyúttal a kapitalizmus és a kommunizmus létező válságára egy választ kívánt. Hozzá kell tenni az, amit már elfelejtettünk azóta, hogy akkor emellett egy igen intenzív hogy mondjam, leszerelési és békemozgalom is jelen volt Nyugat-Európában is, és Magyarországon is, már nem is emlékszünk rá, hogy volt egy dialógus nevű békemozgalom, és e, tudnél, akkor akkor megint csak egy olyan éles e, helyzet volt, ami egy atomháború kockázatát vetítette előre, és akkor még a, ugye, akkori ökológiai katasztrófa, a habzó folyók meg e, Savas esők és egyébek, amik akkor kulmináltak Németországban. És hát arra is kevesen emlékszünk már, hogy az akkori zöldek, az alapítók között ott volt Henry Böll, József Boyce, Petra Kelly és a barátja, volt NATO tábornok, aki, akik, aki aztán, hát ez az utótörténet, hogy ez hogy halt el ez, a, ez az áttörési kísérlet, mert ez nem sikerült, tehát neki gyűrköztek, és, és tulajdonképpen a zöld párt hát bedarálta őt a rendszer nagyjából, és ezért pár évvel később az alapítók részben, Kihaltak, hogy úgy mondjam, részben, mint József Boys is kiszállt a politikából, úgy látta, hogy ez egy járhatatlan út. És maga a gondolat, az, az, egy, az egy hosszabb történet, és igazából éppen erről lenne érdemes mit beszélni. És különösen ennek egy olyan leágazásáról, ami, ami azóta újra és újra följön, és ez a az úgynevezett alapjövedelem gondolata, ami ma egy nagyon éles vita téma, és én magam is rá tőjek, hogy egy, egy totális zsákutca. Ez azért érdekes, mert az Zöldek alapprogramját én 80-as évek végén, amikor műegyetemre jártam, és ott egy építészkari újság főszerkesztője voltam, akkor lefordítottam ezt az alapprogramot, és akkor akkor, Ez benne volt akkor. Benne. Hát egy, egy kiadványban, egy külön bercsényis kiadványban volt ennek jelentős része ott jelent meg, 83-85 közötti eseményeket összefogló kiadványban, és akkor még az alapjövedelmet egy jó elgondolásnak gondoltam én is, és. Sokkal később jöttem rá ennek a hátterére és a, a tévedési jellegére, és ez, ez ma az egyik talán leg, legélesebb és legveszélyesebb kérdésé vált. Erre majd remélem kitérünk még a mai este folyamán. A, mert Azt mondod, hogy ez a, ez a harmadik út, ugye ez most akkor tulajdonképpen te a német zöldekhöz kötöd most, mint időben hozzánk legközelebbes dologhoz, ő, ott érzek valamit, ami, ami mint a Magyarországon is megismétlődött volna, hogy, hogy a, a, ez az öko, hogy mondjam, mozgalom, az tulajdonképpen az elé, a dilemma elé kerül, hogy részt vegyene a, a, a, a, a hivatalos politikai rendszerbe beépülve, tehát magyarú pártként, vagy pedig azokon a, a, a formákat magára öltve, ami, ami, ami ma jellemzi az egész rendszert keleten és nyugaton, vagy pedig megmaradjon egy civil erőnek, most majd már ezt így fogalmazzuk, és úgy tudnik a szavaitból, hogy akkor ez nem jósült el, mert végül is bekerültek a parlamentbe, vagy előbb-utóbb bekerültek, és ezáltal fel is örlődött a dolog. Nem ez volt a probléma, tehát nem tudták áttörni a rendszer falait. És hogy ez, ez, ez, ez miért és hogyan történt így, ezt, ezt, ezt nehéz lenne most megállapítani, de... Ugye Boys az első kísérleteit, amit ez irányba tett, azt ugye pártok alapításával kezdte. Tehát volt egy német diákpárt, aminek alapításával részt vett, aztán egy nem választók pártja, nevű párt, és, és végül csatlakozott a zöldekhez, és a zöldeket arra használta föl, hogy a tagozódás eszméjét például a azt a 82-es Kasszeli dokumentán 100 napon keresztül minden nap több órás előadásban uh -huh. ismertette nyilvánosan, és Na, ez mert... volt a. Szerintem térjünk Igen. mindjárt erre oh. rá, hogy menne. Ne, mert most még nehezen tudom én magam is kötni, hogy mi az, amiről ők beszéltek, bár még egy csandak kérdésem lett volna, és ez pedig a hippi mozgalommal való kapcsolat, hisz ez mondjuk 80-ban volt, előtte volt 68, és hát tulajdonképpen a hippi mozgalom az 60-as évek elejétől bontakozott ki elsorban Kaliforniába, és a az egész világon, amit mi inkább a zenén keresztül érzékelünk, tehát hozzánk uh -huh. ez így jutott el, de ennek, a, ennek is talán volt valami ideológiája, de mint a épiknél ez még nem volt ilyen kvázi tudományos szinten. Nagyon, nagyon jó ráéreztél erre a témára, de erre, erről azt szoktam mondani, hogy háromszor, három óránál rövidebb előadást nem vállalok, de nem baj, mert ez megint csak visszavezet a forráshoz, vagyis Rudolf Steinernek a tagozódás eszméhez. Erről egy, egy nagyon rövid történelmi panorámát mondanék 1917-től máig. Tudni lék 1917, az első világháború azt a száz hát éve, most nem véletlen, hogy száz éve, volt ott egy fordulópont, amit sokan néhány történész ős nevez, illetve világtörténelmi fordulópontnak. Ez volt az a pillanat, amikor az USA belépett az európai háborúba. Ebben a 17-es évben volt egy. A németek oldaláról több békejavaslati kísérlet volt. És 17-ben is volt egy békekötési kísérlet, amit az Antant nem fogadott el. És ez, ezek köz, ezzel párhuzamosan lett volna egy békekötés alkalmas pillanat, és akkor jelent meg Rudolf Steiner egy memorandum című dokumentummal, amit, amiben a hármas tagozódás eszmét foglalta össze, és ezt juttatta el a közép-európai államfőkhöz, azzal, hogy ez egy, egy olyan békekötése alkalmas, ami a közép-európai népek helyzetét rendezi, és alkalmas lett volna arra, hogy megállítsa a háborút, és ezt a, az Antant is elfogadja. És, no, azért igen. most ezt a hármas tagozás, mert mi bánivel tovább megyünk, legalább a, a címszóba említs meg ezt a három dolgot, és aztán menjük hogy egy picit kapcsolni tudjuk, jó? Itt, ugye, ha most tévé lennénk, akkor mutatnék egy ábrát, de így csak verbálisan próbálom közelíteni, hogy tudnilik. Steiner arról beszél, hogy tehát ez nem egy ideológia, amit ő megfogalmazott, hanem a társadalom helyett ő egy szociális magasabb rendű élőlényről beszélt. Tehát az emberek, a is közössége egy, egy magasabb rendű élőlényként működik. Ez mindig is így működött, azonban a történelemben korábban ez egy egységes szervezetként, egy központi irányítás alatt működött, és ez korábban a teokratikus kultúrákban egyértelmű volt. De aztán a, az újkorban egy mond belül léteztek ennek a, a lénynek a különböző életterületei. Három életterületről beszélünk, a szellemi, kulturális élet, a jogi-politikai élet és a gazdasági élet. És ez az egy központból irányított, felülről vezetett társadalom, ez elkezdett egy belső fejlődés révén az önigazgatás felé, elmozdulni, és a életterületei emancipálódni. Hát ezt jelenti a hármas tagozódás, hogy az egységes organizmusból elkezdett a gazdasági terület önálló életet az egységes organizmust úgy kell elképzelnünk, mint mondjuk egy törzsi társadalom, ahol én mondjuk a törzsnek a tagja vagyok, és tulajdonképpen kvázi együtt lélegzem a törzs tagjával, és valamiképpen az én akaratom és az ő akaratuk, az a mi akaratunként fejeződik ki szinte mindig. Tehát az egyéni érdek ha nagyon, -nagyon végre megy vissza, akkor, akkor valóban így van, amit mondasz, az még, egy, még azt jelenti, hogy egy olyan korba ugrottál vissza, ahol még az ember nem létezett, mint individuum, hanem csoportlélekként működött egy közösség. És ö, ö, talán a legjobb példája valóban az egyiptomi fáraók ö, ö, kora, amikor a társadalomban egyetlen egy individuum volt a fáraó. És az összes többi alatta elrendeződött egy hierarikus rendben, és ez nagyon érdekes, ha megnézzük mondjuk a második Ramszeszt vagy Nefertiti képét, ezek mai arcok. Tehát egy jó, jóvágású, egy szép nő, és egy jóvágású, értelmes mai arc. Alatta pedig szoborszerű, egyforma figurák, írnokok, rabszolgák, akárkik. És tehát közben az egyénen belül is az individuum kifejlődése megtörtént, és elérkezett egy, egy fejlődési küszöbig, és ez épp az 1917-es év. Amikor azt mondta Steiner, hogy az emberiség felnőtté vált, és most a szabad individualitásnak kell átvenni a társadalomnak a formálását. És erről, erről beszélünk, de hogy, hogy még egy mondattal a múltat lezárjam, hogy ezt egy Steinernek egyik tanítványa, Ludwig von Polcer Hoditzgrove úgy fogalmazta, hogy a, hogy a Habsburgok voltak az utolsó uralkodók, akikben még a kozmikus értelem működött hogy mit értsünk ez alatt. Legalább a szikrája, gondolom. Igen, tehát hogy a, ugye azt, azt nem csak úgy úgy, uh -huh. poénból mondták, hogy Isten kegyelméből uralkodom, hanem valami megmaradt még az érzékfeleti isteni uh -huh. szféra és az emberek világa között, és ezt régen az uralkodók közvetítették. Ugye a legklasszikusabban a fárauk. Erről is lehetne hosszasan mesélni nagyon szép dolgokat, de, de ez... Ö, Steiner és Polzer Hoditz szerint ö, tulajdonképpen Ferenc Ferdinánd meggyilkolásával ez, a, ez az emberiségnek, ez a történelmi fejlődési korszaka végképp lezárult. Tehát innentől fogva, ahogy Polzer Hoditz fogalmaz, semmilyen uralkodó, semmilyen ö, állam, vagy kormány, vagy párt nem jogosult többé a, az embereket vezetni. Hát ez egy, ez egy nagyon meredek szöveg, ha most belegozunk. Ez a ez a megközelítése a világnak, ez az, amit a Steinerián szellem történetnek kívunk, hogy szellem. Hát tehát, szellem, ő szellem tudománynak Szellemtudománynak, de... tehát amikor amikor nem a, nem a történet, nem a hogy mondjam, ugye a történelem az mindig valami konkrétnek nevezett történések sorozataként írja le a, a, a, a múltat, illetve mindig azzal indokolja Igen. a dolgokat, uh -huh. hogy ekkor ez volt, és akkor az lett belőle, ami hát amiből általában a, a fejlődést, mit tudom én, Marx rátett egy fejlődésézét. Nagyon sokszor nem tesznek rá, tehát sokáig csak történet volt, és nem, nem érzékeltettek benne fejlődést. Ő pedig pedig az egészet nézve egy fejlődést lát benne. Hát egy, egy, vagy egy, hát egy, egy változás. Most itt a fejlődést nem igen. minősítve értem, hogy az fejjebb valóban vagy lejjebb, hanem egy, egy organikus változás. Igen, és természetesen nem egy ilyen darwinista evolúciót értsünk ez alatt, mert ő egy, egy egy szellemileg irányított fejlődést ről beszélt az emberiségnek egy szellemi evolúciója, ami, ami, eh, amiben tehát eh, ugye haj, hajdanában ezt eh, Istenek vezették, akik fokozatosan kivonultak ebből, ugye, a, ahogy a Wagner is a, a Istenek alkonyában ezt a mozzanatot ábrázolja, és ez a kivonulás ez nagyon sokáig tart, ez még most is tart, hogyha teljesen kivonultak volna, akkor, akkor nagyon nagy bajban lennénk, de lényegében ezzel együtt jár a szabadság, a tényleges szabadság megjelenése, amivel együtt jár az önmagunk elpusztításának a lehetősége is. Tehát ez a, ez a, a felnőtt kor, de az a, ott van a probléma, hogy bizonyos erők továbbra is fenn akarják tartani ezt a, az emberiségnek ezt a vezetett állapotát, és próbálják visszanyomni a szabad individualitást, aki pedig ösztönösen, nem tudatosan próbál föltörni. És ide, ide kötnék vissza, amikor a hippi mozgalomra utalsz, mert, mert ugye Steiner ezt, ezt az eszme a csomagot ezt megmutatta ezeknek a vezető embereknek, többen megértették, de nem mertek mögé állni és ezáltal elúszott az a lehetőség, hogy Közép-Európa egy egységes koncepcióval, egy békekötési javaslattal álljon a nyugat elé, így ugye az USA belépésével a háború lezárása után a Wilsoni 14 pont lett a békekötés alapja. Tehát egy amerikai koncepció jött be, és rendezte Európa történelmét a mai napig. Ebben most ne is evezzünk bele, hogy ennek a Wilsoni pontoknak mi volt a a legnagyobb ö, tragédiája, vagy, vagy rejtett bombája, de ö, mondjuk úgy, hogy talán, ha egy mondattal akarjuk összefoglani, Steiner az egyén az individuum szabadságáról és felszabadításáról beszélt, Wilson pedig a népek felszabadításáról. És ez nem ugyanaz. Ugye csak a népszabadság című folyarat ö, címére gondoljunk, hogy, hogy az az eszme, az, az, az mit jelent, hogy a népek, vagy nemzetek szabadsága, meg az individualistás szabadsága, az nem ugyanaz. Ilyen értelemben vízon ugyanazt mondta, mint Hitler. Hitler is azt mondta, hogy egy ország, egy nyelv, egy ember, és a többi. Wilson pedig a népek önrendelkezéséről beszélt. És ez, ha, ha belegondolunk a részletekbe, de ebbe szerintem most ne, ne ássuk bele magunkat, ennek a következménye, hogy Európát és az osztrák-magyar Monarchiát is sok kicsi nemzetállamra szétrobbantották, egy olyan birodalmat, amiben 17 különböző nemzetiség nép élt egymással területileg elkeveredve, ebbe belevitték az önrendelkezés eszméjét. Ennek a következménye lett a lakosságcserék, etnikai tisztogatások, egészen a délszláv háborúkig és a többi, míg a Steiner javaslata arra vonatkozott, hogy hogyan lehet itt együtt élnünk. És ez is ma már elfelejtettük, hogy még a két háború között is a magyarországi németek, meg szláv, szlovákok, tótok, ugye önként kijelentették, hogy márpedig ők a Szent Korona országa alatt, vagy a Szent Korona alatt akarnak élni. Ma ez már eleve gyanúsan hangzik, ha valaki ezt emlegeti, de eszük ágában nem volt kiválni, hanem egy, egy bizonyos módon, egy megreformált módon, de mégiscsak itt akartak élni velünk együtt. Erre lett volna alkalmas ez a, a békéhoz, és ezt elutasították. De csak ebben ez az Európai Unióban sem valósult meg ezek szerint, nem. mert éppen ott tartunk, hogy nem valósult meg. Hát az Európai Unió meg ennek az egységállam eszmének a, az egy szuperállammá való kitágítása. Tehát ez megint egy, hát mint a Szovjetunió, csak kicsit máshogy. De hogy a visszakanyarodunk, hogy tehát függetlenül attól, hogy a Sztályr ezt megnevezte vagy nem, ez a önigazatásra való törekvés ez a társadalmi organizmus, vagy szociális organizmusban, és mindannyunkban ösztönösen él, és időnként felszínre akar törni. Mikor próbált ez még a 20. század során ö, felszínre törni? De az első volt, amikor Steiner ezt ö, megpróbálta belevinni a eseményekben, nem sikerült utána indított egy mozgalmat ami még aktív volt a 20-as évek elejéig aztán ez elhalt vagy, vagy hát búvópatakba ment át és utána a tulajdonképpen a 30-as években volt még egy utózöngéje és én ennek a tünetének tekintem a, a két háború közti harmadik út törekvés megjelenését is majd utána az 56-os budapesti forradalmat, ami egy, egy, egyrészt egy szabadságimpulzus volt, ezt nyilvánvalóan tudjuk, de nem csak ez volt, hanem, hanem a, a hármas tagozódású organizmusnak a, egy sarkalatos területe, vagy a gazdasági terület, ami önigazgatásra ö, és társulásos működése törekszik, és Budapesten spontán megszülettek a munkástanácsok, és, és megszervezték pillanatok alatt magukat, és működtek még. Volta olyan gyár, csepelen, még decemberben is működtek, és, és ugye a kommunisták nem tudták elfolytani, és ott született meg annak a szolidáris gazdaságnak a csírája, amit mondjuk nevezhetünk harmadik útnak is, és, és vagy annak, aminek most, most baromira itt lenne az ideje, és helyet még jobban mélyedünk egyre bele a, a kapitalista ö, rendszernek a mélységeibe, amit, amire ahogy még itten becsatolom oldalról Iska Tibort, aki, aki szintén egy ilyen törekvésnek a ö, képviselőjének nevezhető, aki ugye azt mondta, a rendszerváltás környékén kapitalizmusra de hát konkrétan a részvénytársaságra, hogy az a legfrissebb döglött ló. Tehát, hogy már rég elhasználódott eszméket éltettünk még tovább, és 56 után pedig a 68-as események a következő, amikor is spontán több helyen a világban, tehát az Amerikát, az amerikai egyetemeken, a Berkeley Egyetemen, meg másut elementáris elővel jött föl egy szabadságimpulzus, vele egy időben az európai fővárosokban a diák Párizsban, Berlinben és, és a prágai tavasz, mert ez is ide tartozik. Most ezek, ez egy nagyon izgalmas történet, és összefügg. Sok szálon összefügg. Az amerikai száról is azt lehet mondani, amit az európairól, hogy ez egy ösztönös törekvés volt, ami nem találta meg az artikulációját, és ez nagyon izgalmas a történet. Először Amerikára utalnék, aztán egy kicsit Európára, Rudi Ducskére, aki ebbe egy kulcs alak. Tehát eh, az amerikai történésekről talán a legjobban beszél, eh, nem tudom, hogy, hogy volt-e szerencséd látni az az a Zabriskie Point filmet. Na az zseniálisan ábrázolja azt, ami akkor történt és a következményeit ugye ott, ott egy a srác szerepel, aki belekeveredik a, a, a éppen a berkeley zajló diák megmozdulásokba és elkezdi a, a rendőrség hajkurászni és végül is aztán, aztán a, a, mondjuk az akkori amerikai társadalom ezt a fiatal szerelmes párt tulajdonképpen kiveti magából tehát a, a fiatalság-szabadság impúlzusát akkor ott elnyomták, el, eltaposták, úgy is mondhatjuk, és a filmbe egy mellékszáll, ahogy a, a srácnak a, a szerelme barátnője egy ingatlan fejlesztő cégnél dolgozik, akik a kaliforniai halálvölgybe építenek lakóparkokat, ugye ez a Death Valley. És... Hát ugye a, a ingatlan felejszető nagyfőnöknek a szuperluxus vilája egy sziklaorom tetején van, ugye, és a, a film végén ez robban ripítjára, Pink Floyd zene kíséretében. Miközben miről van szó? Antonioni ráérzett egy költői vízióba, hogy, hogy mi ez a dráma, hogy ott följön egy szabadságimpulzus, amit eltaposnak, és Amerika besétál egy olyan csaptába, ami egy kegyegő bomba, mert az a, az a lakópark özen, ami ott, ott éppen csak kezdődött, az a 2008-as jelzálogpiaci válság összeomlásának a centruma. Ott történt ez meg, onnan gyűrűzött szanaszét, és ezek a, a jelzáloghitelből vásárolt ö, lakóparkok vagy, vagy szuburbök, amik ö, Amerika zömét alkotják, egy, egy azon a területen látom egy riportfilmet, a válság után röviddel körülbelül minden hetedik házban lakott csak ember, a többiek földön futóal váltak. Tehát ez a robbanás ezt antoni látta, hogy, hogy, hogy ez lesz valamikor, és be is következett pár évtizeddel később. Itt tartsunk most egy pillanatnyi szünetet. Ráciamos című sotályok. a Civi Rádióban Bányai Géza vagyok, és Ercsei Attilával beszélgetek, akit mondjuk, hogy legyélőkói építész és a többi címet most de a nagyon fontos téma, amivel te ö, azt hiszem az élet minden területén foglalkozol ez a harmadik út eszméje, és erről kezdtünk beszélgetni, és eljutottunk egy úsztár, egy elég ö, ö, nagy ívet tulajdonképpen egy történelmi ívet. Ö, aminek ez egyfajta ilyen fejlődési oldalról ö, ö, megragadva a dolgokat, amivel megpróbálták képbehozni minket. És hát innen folytassuk, és hát térjünk is rá, még ami van belőle, azt, azt fejezve, be, de amit térjünk is rá, arra, hogy egy kicsit most ennek a, nem tudom, van-e filozófiája? Hogy nem? Oké, okay, akkor vezess be, majd akkor abba minket, jó? Jó, tehát ugye a, a Amerikánál tartottunk, ugye a hipi mozgalma és akkor hogy mi történt ekközben Európában. Itt is ugyanez a szabadságimpulzus jelent meg, de eléggé öntudatlanul, és ennek az egyik jeles képviselője Rudi Ducske volt, aki egy zseniális szónok és diákvezér volt, NDK-s emigráns, és ő ösztönösen ráérzett, hogy miről kell beszélni de e, hát ezt a képességet nem sokáig kamatoztathatta, mert fejbe lőtték, és a merénylet után ugyan túlélte, elképesztő, hogy egy koponyalövés túlélt, de elvesztett az erejét, de nem adta föl, és később a merénylet kései következményeként Londonban, amikor meghalt egy, egy steinerkőn volt épp a kezébe, de még együttműködött Józef Boisszal, még ott volt a zöldek alapításánál. Most ez egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy a 68-as mozgalmaknak a, a, nem volt meg az eszmei alapja, hanem csak egy, egy, egy kitörés volt, amit gyorsan le is csaptak, és ennek a tragikus Történet, ugye a Bader-Meinhof csoportnak az utózöngéje, ami fejel a falnak, és ilyen értembe értelmetlen volt, de ö, keleten is lezajlott ez a spontán mozgás, és ennek eredménye ugye a Prágai Tavasz, és a Prágai Tavasz reform közgazdászainak a zöme emigrált, és ezek némeike ott kötött ki Achbergben, a Wilfried nél és ők beledolgoztak a, a Német Zöldek alapprogramjába. Tehát azt gondolom, hogy itt ezt az ugrást itt meg is állíthatjuk, és utána következő ilyen csomópont vagy vagy sűrűsödés a történelemben, amikor ez a szociális organizmus megint áttörést próbált elérni, ez, ez a, ugye a szolidaritás megjelenése... Lengyelországban, eh, is aztán maga a rendszerváltás körüli idők fordulata, 89-90. Akkor megint esély nyílt egy, egy, egy áttörésre, amit a németeknél nem sikerült megcsinálni, mert üzletet csináltak a, a környezetvédelemből, és eljutottak oda, amit azért ne felejtsünk el, hogy Joska Fischer, ez a budakeszi születésű srác, odáig jutott, hogy békemozgalmárból a délszláv háborúknál, mint német külügyminiszter, odáig jutott, hogy még több bombát követelt Jugoszláviára. Hát, zárója bezárva. Erről ennyit. És euh, 89-ben megjelentek a Wilfried helyték itt Budapesten is, az MDF-nél, hogy talán lehetne most valami mást is csinálni, nem csak a nyugati kapitalizmus dogmáit átvenni, de hát nem értették, hogy miről beszélnek, és ugyanígy nem értették azon a közgázegyetemi nyilvános előadáson, ami a rendszerváltás környékén a be volt, ami Liska Tibor beszélt arról, hogy, hogy igen, most <coughs> talán hogy véget ért a szocializmus nevű kísérlet, most valami mást kéne próbálni. Hát őt egyszerűen kinevették. Ezen az előadásom ott ült Orbán Viktor, Csikán Attila, és még számos más Személy, és hát szegény után utána röviden meg is halt. De hát most ugye az a kérdés, hogy mi, mi ez a, miben nyilvánul meg, talán a, ugye a zöldek alapprogramjához konyarodhatnánk vissza, hogy miket vetettek ott föl. Hát először is ugye a, a szellemélet szabadsága, ez mit jelent? Azért érdekes, mert ezt a, Eszmélyiséget Magyarországon a Waldorf mozgalom képviseli, a Steiner alapított az első Waldorf iskolát, és röviddel utána, hogy ez Stuttgartba létrejött 1919-ben, röviddel utána, pár évvel utána itt Budapesten is létrejött az első Waldorf iskola, és ma Európában, Svájc után Magyarország a második, ahol a lakosság arányosan a legtöbb valdolfi intézmény van. Tehát ez is egy érdekes, ez egy közép-európai törekvés, és a, a, a szellemélet szabadsága, melynek ugye része az oktatás is, ez jelenti azt, hogy az oktatási intézmények, óvodai, iskola, egyetem ezt ne befolyásolhassa sem az állam, sem a gazdasági erők. Tehát ne térítsék el, és ez, ez ma már ezt magyarázni kell, tehát nem, nem evidens, hogy a, hát most a napi eseményekre utalva akár, hogy a középkori egyetemeket szabadon lehetett alapítani. És, és autonómok voltak. Még még 68-ban is autonómak voltak az egyetemek, tehát a, a nyugati egyetemekre rendőr nem tehette be a lábát. És, és ugye megint egy olyan példa, ami 68-ban spontán följött, ugye 68-ban fogalmazta meg néhány párizsi diák, hogy régen az egyetemek embert képeztek, később szakembert, aztán szakbarbárt, ma meg szakidiótát. Na most ez a, ez a folyamat ugye haladt, és elfelejtettük azt, hogy pont Párizsban mondjuk Akrinoi Tamás, amikor meghirdetett egy előadást, hogy mit tudom én három-négy hónap múlva itt fogok beszélni. Akkor Európa minden sarkárobbból elindultak a hallgatók. Gyalog, Samarháton, ki hogy tudta, odaértek, összegyűltek egy nagy terembe, megjött a mester, körülnézett, és megmondta, hogy így mutatott a tömeget. te, te, te, te, ti velem jöttök, a többiek hazamehetnek. Hát ez volt a szabad tanárválasztás és szabad diákválasztás egyszerre. Tehát így semmi más nem befolyásolt. És ebbe, ebbe nem szólt bele senki. Na most, tehát ez egy alapkövetelmény, amit az emberek éreznek, és mindenben természetesen benne van a, a dolog kockázata, de mégis erre, erre megértünk, hogy se az állam ne avatkozom bele az oktatásba, nemzeti alaptantervel, központosított forrás bármivel, se a gazdaság, tehát olyan értelemben mondom most ma, hogy érvényesül a gazdasági kényszer például ugye a magyarországi oktatási rendszerben, ami ellen a mostani pedagógus megmozdulások szintén kicsit ösztönösen és kicsit öntudatlanul föllépnek, Ugye az egyik az államnak a központosító ereje, ami, ami elveszi az önigazgatásukat az a, a iskoláknak, amire jogosan tartanak igényt. A másik egy kevésbé feltűnő dolog, hogy kérdezem én, hogy mit keres egy oktatási kerekasztal ö, egyik székén az OECD képviselője. Márpedig mindenütt ott van. Az OECD egy gazdasági szervezet, aki... Ö, Többek közt nekik is köszönhető, hogy az Európai Unió egy, egy gazdasági alapú szuperállam, és az a cél, hogy egy egységes piacot hozzon létre, amiben csereszabatos munkaerők keletkezzenek, és ehhez, hogy ezt a célt elérje, az ipari tömeggyártás területén kialakult minőségbiztosítást, mint módszert áthelyezi az oktatás területére, és rákényszeríti az iskola rendszert, hogy a minőségbiztosítást alkalmazza, amiben bemeneti, meg kimeneti ez követelmények szerint, vannak. Szabványos. Szabványosított emberkel. csavarok jönnek ki Igen. az iskolából, mint termelőüzemből. Na ugye ez, ez egy olyan, míg ugye a középkori egyetemeken, ahol ugye a hét szabad művészetet oktatták, ott Azért hívják őket univerzitásnak, mert az egyetemes, a világegyetemről, az univerzumról való általános tudást adták át, semmi specializáció nem volt. Mert azt gondolták, hogyha valaki ezt a kozmikus tudást megszerzi, az az élet bármely területén hasznos tud lenni. Így is volt. Tehát ez, ez egy, ugye a szellemi élet szabadságának a kérdése... Hadd, vegyem mindjárt egy kérdés, nem biztos, hogy rögtön kell rá válaszolnod, de ha nem az állam adja a pénzt, és nem a cégek, valakinek adnia kell is a pénzt, és akkor így kiderül az, hogy valami egész más rendszerre van, csak szükség, mert így van azért ingyen nincs oktatás sem. Az, ez biztos, hogy így van, de ö, nagyon érdekes, hogy mára ö, extrém módon megjö, megnőtt az állam ö, újraelosztó szerepe. Még, még emlékszünk még néhányan, idősebbek közül, hogy a Kádár rendszerben ugye minden egy központi újraelosztáson keresztül ment, és egy, egy bürokratas iserehadat még el is tartott ez a rendszer. Ha, ha egyáltalán valaki kíváncsi lenne erre, és megnézné, hogy száz évvel ezelőtt egy európai fejlett államnak mekkora volt az állami gazdálkodása a gazdaság egészéhez képest, Hát akkor már azt mondták, hogy az újraéhoztás, állami újraosztás aránya, hogyha 20%-ot meghaladja a nemzeti jövedelembe, az már súlyos, az már, az már beteges. Na most Magyarországon ez most 50% fölött van bőven. Tehát, és ez nem tűnik föl senkinek, hozzászoktunk, hogy mindent az állam intézzen. Tónyképpen azt tűnik, hogy hogy amíg mondjuk 150 évvel ezelőtt, vagy 130 évvel ezelőtt a, a tanul igazából azt a tanulatot, akinek a társadalmi pozíciója megvolt hozzá, tehát volt a családnak elég pénze, és akinek nem volt annak az esélye, azért nagyon-nagyon azért nagy mértékben kevesebbek voltak, és ehhez tartozott egy alacsony elosztás, ami, ami ennek tükröződése is, mert, mert tulajdonképpen nem fizettek elég adót, vagy nem tudom én, szóval nem volt mit szétosztani. Tehát aki szegény volt, az, az nem kapott. A mai elgondolás szerint ugye nem, nem volt ilyen szociális háló, meg Hát, de, de tévedés, mert volt. Csak ez helyi volt, és az államtól független. Tehát ez a, ez a szociális háló, ez részben ugye volt az egyház, részben pedig voltak a helyi... Ö, mondjuk úgy potentáltok. most persze az... volt még egy dolog, a család. A család is, de, de azért igen. egy hely egy falu közösség, az, az nem, nem a segére vártak, és közbe malmoztak, hanem, hanem aktívan ö, megoldották a, alapszinten ezt a dolgot, tehát nagyon élesen emlékszem amikor Na, igen. A, a lényeg csak az, amit akartam mondani, hogy nem akartam ennyire eltéríteni, hogy ma ugyanezzel a problémával küzködik az ember, hogy akinek nincsen kellő anyagi háttere, Hiába a nagy elosztás, és azt mondanák, hogy ez mindenkinek esélyt ad, mégsem ad esélyt. Igen, hát ezt most, most élesen láthatjuk Magyarországon, hogy ki engedheti meg magának, hogy mondjuk egyetemre járjon, és, és hogyan. Tehát ez egy. Most, hogyha egy. Ugrunk egyet, a, egy picit előrevetítve azt, a, azt ami ma a, a legégetőbb probléma, az az, hogy ugye ma, tehát ez a önmagát túlélt egységállam, ami gazdálkodik, újra eloszt, és mindent csinál, ez egyre tovább növekszik, és ez nem egy kelet-európai specialitás, mert az USA ugyanígy működik, és az Európai Unió ugyanígy működik, legfőjebb vannak olyan országai, amikben, amikben sokkal több autonóm működést találhatunk, de most ezt a, ezt a problémát, az állam szerepét, mert ugye a, a tagozódás arról is szól, hogy a, hogy a gazdaság és az állam... Egyszer-egyszer ismétel el a hármostakozódást mindig, hogy, hogy megragadjon igen, benne. Tehát, hogy a, tehát szellemi. a szellemi élet, mint egy önálló terület, a gazdasági élet és az állami jogi, politikai élet. Ez a, ez a három ö, most már nem egy egységes szervezet, hanem hanem egy szinergiában működő, de önálló területekből álló dolog, mint, mint három egymást átható ellipszis, aminek a, az átfedési pontjában középen a szabad individualitás áll, aki mind a három életterületen jelen van, és az alakítja ezeket a területeket, de ez hozzá tartozik, hogy például az államot és a gazdaságot külön kell választani. Most ezt, ezt most ezt lefordíthatjuk akár napi politikára is, hogy, hogy mondjuk miért kell a ö, jeles parlamenti képviselőknek multi, multimilliárdosaknak lenni, mint az újraosztás kedvezményezetjének, de nem menjünk ennyire leegyszerűsítő irányba, hanem hogy valóban a, hogy a gazdaság területén, ö, ahogy ez a két háború közt is megfogalmazódott, ugye, a túl nagy méretek, a túlzott nagy tőke koncentráció már beteges méreteket ölt. És e, már mindegyik területen beteges torzulásokat tapasztalunk, e, és ugye ekközben pedig van egy, egy egyre erősebb gépesítés, egy, egy növekedés kényszer, amit a kapitalista gazdaság produkál, és egy olyan kényszer, ami ebből a rendszerből ez jön ki, hogy hogy ahhoz, hogy versenyképes legyen egy vállalkozás, ehhez neki minél kevesebb élőmunkát áll érdekében alkalmazni, ezért vagy kihelyezi olcsó munkaerői országokba a termelést, Ázsiába, Afrikába, akárhova, vagy gépesít. És ugye miután most már a globusz körbeért, már Kínánál távolabbra nem mehetünk, és már már annyira lecsúszott a, a bérszínvonal Magyarországon is, hogy már versenyképesek lettünk Kínával. Ez, ez, ez a probléma ezen a vonalon tovább nem oldható meg, nem lehet még távolabbra vinni az, a termelést, legfőbb a kizsákmájást lehet fokozni. Most a robotizáció az, ami a, a, a legújabb hogy mondjam fenyegető veszély, ami Megint egy, egy rendkívül érdekes jelenség, hogy, és ez élesen oda irányítja a figyelmünket, hogy, hogy alapkérdéseket nem tisztáztunk, hát legalább száz éve, például mi, a, mi az emberi munka értelme, és, és hol van a határ, ameddig gépeket használhatunk, és mire? Illetve ez a régi közhely, hogy a technika áldás vagy átok. Hmm. Hát hogy meddig süllyedhetünk bele a technikába, mert most annak a küszöbén állunk, hogy, hogy két-három évtizeden belül a gépek minden emberi munkát megszüntetnek és kiváltanak. Tehát ezzel a perspektívával nézünk szembe. De a gépek valahogy önmagukért működnek, vagy mondjuk a gépi rendszereknek. Például ez nekem azt hozza be, amit többször eszeméltött, hogy Ma, ma ha van egy vállalkozó, mondjuk van egy kis boltja, és azt könyvelnie kéne, a könyvelés ez persze géppel megy, és egy könyvelő csinálja, ellen, mert egy vállalkozó, mivel nem ő csinálja, az egész kikerül a keze alól, nem is tudja, hogy hogy áll pénzügyileg nagyon sokszor, és ezért úgy több, minél kise annál nehezebben tud jó döntéseket hozni, vagy magának külön könyvelnie kell, de nem tudja hogyan, mert az meg egy, megint egy, egy szaktudás, Ugyanakkor mondjuk ez száz éve, volt egy könyv egy boltba, beleírták a dolgokat, és csodák csodájára napra készen tudták, hogy hogyan állnak. De nem kellett 70 féle jelentést készíteniük és nem kellett ö, olyan, olyan, tehát eleve ugye a behallás már teljesen gépi módon megy, tehát ö, ö, ezt el tudták intézni viszonylag egyszerűen. És az állam ettől nem feltétlenül kell, hogy összeomoljon, mert maga a, a, a gazdaság szépen virágzott akkor is, lehetve mondhatni, hogy bizonyos tekintben jobban virágzott. Igen, nem volt nagyon jó, jó a kérdés. tegyük félre, hogy, hogy, hogy az aránytalanság meg az izé az, az, az nagyon jelen volt akkor is, tehát ez nem volt egy jó vagy ideális állapot. De mégis De, csak, de erre a... nézve valami olyan irányba fejlődött, hogy nem látszik az, hogy ebből az, aki használja, annak nagyobb haszna lenne belőle. Sőt, tulajdonképpen valahogy kívül került, mert a gép és, hát, a géphez tartozó hivatal, mert ebben az esetben azért szerintem ez is hozzátartozik az a rendszerhez, ugye, most már ez azért a van, és ebből a hivatal is benne van. Tehát nekem van egy önérdeke, hogy ő mit akar látni, és vagyok én, akinek szolgáltatnom kell az adatokat, és ezek engem szolgálnak a legkevésbe. Ajjaj! Három percünk van. Azt szigértük egymásnak, hogy folytatni fogjuk, de most egész biztos, hogy folytatni fogjuk, mert tulajdonképpen el sem jutottunk az első uh, igazi uh, kérdésig, hogy a harmadik úttal mi a helyzet. De most még, még ez szerintem a maradék két percbe belefér, okay. hogy tudni, Lika, ugye a, ugye a robotizáció az extremitásig föl fog futni, és erre... Majd lehet, hogy következő alkalommal azt a cikket tudom ismertetni, éppen most jelent meg nemrég, egy szilíciumvölgyben egy újságban, ami az ottani szuperztárokat kérdezi meg, hogy, hogy ők hogy látják a jövőt, amiben ez a jövedelmi óló végletekig kitágul, és nagy embertömegek válnak munkanélkülivé, miközben egyesek pedig csillagászati vagyonokra tesznek szert, és ezek a jó emberek hova futnak ki? Az alapjövedelemre, ami egy totális állami újraelosztásnak a rendszere, hogy majd az fogja megoldani a munkanélkülivé vált tömegeknek a kérdését. Na most, hogy ez mennyire nem fogja megoldani, erről kéne beszélni, de ez már nem fog beleférni ebbe a két percbe. Akkor elméletem, nem is teszek föl több kérdést, mert a, a kérdésem most hosszabb nem mint hogy beleférnénk. Folytatni fogjuk, valamelyik, kett, négy, egy hónapon belül tudunk majd időt találni rá. Elcsei Attilát hallották, Mányai Géza voltam, és Péter Ferenc lesz egy hét múlva a Demokrácia Most műsorában. Viszont látásra!